Temesvár, a második királyi eskü Nem bosszú az, mi lelkemben lakik, De hulló könnyed láttán szánalom. Ne térdej hát, hald, mi vezérelt engem ide most. Kegyelmet osztok enapon, Bár bosszú vágytól hajtva gyilkos lett fiad, És megölték a bátyám, leghűbrokonom. Hős apjuk erényét nézvén, A király fiat bűnéért vérbosszút nem áll. Erkel Ferenc Hunyadi László. Második felvonás. Szöveg Egresi Béni. Temes ekkor Hunyadi birtok volt, már készült a király fogadására. Itt tartózkodott Szilágyi Erzsébet Hunyadi özvegye és a kisebb fiú a 13 esztendős Mátyás. Ők ketten hívei kíséretében a városkapu előtt fogadták a királyi menetet. Gyászruhában fekete zászlókkal vonultak elébe. Erzsébet nagyasszonya a legnagyobb alázattal térdet hajtva, könnyezve ajánlotta az ifjú király kegyelmébe fiait, László számára pedig kegyelmet és bocsánatot kért, rimánkodott és könyörgött, hogy ne felejts el a nagy hunyadi jeles jó tetteit. Az amúgy is könnyen elérzékenyülő ötödik László lehajolt, és az özvegyet átölelve mondta. Nem illik gyászruhát viselni azon férfiúért, ki a halálról most ment által az életre, ki Magyarországot a Szentvallásnak és néken megtartotta, és most azon Krisztussal uralkodik, kinek szentelt nevéért harcolt. A nyilvánvalóan utólag kreált túlzó beszédet Énász Szilvius jegyezte le. Hiszt Boh és Hist Frid 3. EH H. Feszler D. 855 António Bonfini mester jóval bővebben, ám nem kevesebb fantáziával egészítette ki jóval később az emlékezetes temesvári királyi beszéd szövegét. Idd el nekem Erzsébet, hogy nem illik sötét ruhában szakadatlan zokogással gyászolnod férjed kimultát, Istennel és az emberekkel egyaránt jót tett a te korvinuszod, az istenek közé jutott, és ott méltán élvezi a boldog öröklétet. Megtartotta Krisztusnak Magyarországot, nekem a királyságot, megmentette Pannoniát a belső és külső háborútól, legyőzte, elűzte a törököket, sokszor pusztította őket, szabályos ütközetben tízszer, hevenyészet váratlan összecsapásban tizennégyszer küzdött meg velük sikeresen. Két alkalommal úgy győzték le, hogy az ellenségnek drága diadalt engedett. Oly sok templomot alapított és látott el főséges adományokkal, veleszületett jótékonysága és nagylelkűsége parancsára oly mértékben támogatta a bajba jutottakat és a nyomorultakat, hogy e tekintetben felülmúlta a királyok erőfeszítéseit is. A hívőket megszabadította a hitetlenek fenyegetésétől, a magyaroknak békét szerzett, mindnyájunk javáról gondoskodott. Életszentségéről, tetteinek dicsőségéről, felejthetetlen jótéteményeiről, számos diadaláról minden nép, minden korszak megemlékezik majd. Olyan életet élt, oly fényes tetteket hajtott végre, hogy az egész világ csodálatát fölkeltette, és halálát nem siratták jobban barátai, mint ellenségei. Odahaza kiegyensúlyozott és nyájas volt, kifelé álhatatos és erős. Nem tudta őt felülmúlni az ellenség fegyverrel, a barát jó szolgálattal. Életében legyőzte az ellenséget, halálában önmagát. Amikor megérezte, hogy a élete utolsó órája közeledik, nem engedte meg, hogy ura látogassa meg őt, hanem már gyengülő tagokkal megtörtestel a templomba vitette magát. Urától, Istenétől, akinek vezérlete és parancsnoksága alatt szolgált mindig, könnyen kieszközölte bűnei bocsánatát, kiengesztelte parancsnokát, magához vette az oltári szentséget, majd boldogan és újongva követte kegyelmes vezérét az örökké való jutalomhoz. Így hát Korvinust inkább irigyelnünk és üdvözölnünk kell sorsa miatt, mint sajnálnunk, hiszen gyönyörűen és dicsőségesen élt, a legszebben halt meg, és most a kívánt halhatatlanságnak örvendezik. Távol legyen tehát minden szomorúság, távol legyen a bánat, vessük le a gyászruhát. Marad két fiad, akiknek virtusa atyukéval fog vetekedni. Én őket fívéreimnek fogadom, téged anyámmá. Lászlónak büntetlenséget biztosítok cillei megölése miatt, és a legszentebb boltári szentséget hívom tanúságra a testvéri szövetség mellett. Követelem, elrendelem és megparancsolom, hogy valamennyien vessétek le a sötét ruhát, és ezt az ünnepnapot veletek együtt ülöm meg. Ötödik László látszólag mindent megtett, hogy eloszlassa a vendéglátói gyanakvását, rossz érzéseit. A hunyadi fiúk is kitettek magukért, a kölcsönös megbocsátás jegyében fényes ünnepségeket rendeztek az uralkodó tiszteletére. Kocsizások, vadászatok, táncmulatságok, lovagi tornák követték egymást. A király jó indulat a drága, aranyjal bíbor bíborruhát és egyéb értékeket ajándékozott a hunyadi családnak. A folyamat betetőzését kétség kívül a Temesvári várkápolnában tett második királyi eskü jelentette. Mind az uralkodó, mind a Hunyadi párt emberei teljes díszben jelentek meg. Ötödik Lászlót a Nádor, Garai László, Annak lánya, Garai Mária, Hunyadi László jegyese, valamint Gutiország Mihály, Lendvai Bánfi Pál és más főurak kísérték el. A vendéglátók részéről Szilágyi Erzsébet, Szilágyi Mihály, a két hunyadi fiú és híveik vettek részt. Az esküre november 23-án, Kelemen napján került sor. Veronai Gábor a még kapisztrán Jánossal Magyarországra jött Ferences szerzetes tartotta az ünnepi szentmisét, majd a király emelkedett esküre. Az oltári szentségre, más források szerint az evangéliumra esküdött, velük együtt gyónt áldozott. Ünnepélyesen fogadta Cillei halálának elfelejtését, ebből eredt sérelmeinek és keserűségének elfolytását, valamint azt is, hogy nagybátyának megöletését soha és semmi szín alatt sem bosszulja meg. Egyszer, mint pedig Erzsébet anyjának, fiai testvéreinek fogadja. Látszólag tehát teljes volt a béke és egyetértés. A kölcsönös megbékérési folyamat betetőzéseként a király kinevezte Hunyadi Lászlót az ország főkapitányává és főlovászmesterré. Egyúttal jóváhagyta hagyta a Hunyadiak által Szilágyi Mihálynak adományozott javak listáját, több megerősítette őt a Nándorfehérvári főkapitányságában. A november hátramaradt napjait a Hunyadiak vendégeként Temesvárott töltötte. Egyes feljegyzések szerint Újlaki Miklós mentette Kionnét csapatai érén, ám ennél valószínűbb, hogy nem kellett kimenteni, közösen határozták el a Budára indulást a Hunyadi fiúkkal. Bár Szilágyi Erzsébet asszonyban még erősen élt a gyanú, hogy a király szándékai nem őszinték és igenis bosszút forral ellenük, ezt a vélekedést osztotta már sokat tapasztalt Szilágyi Mihály is, Hunyadi László úgy döntött, hogy öcsével Mátyással együtt követik a királyt Budára. A korábban meghirdetett szegedi országgyűlésből nem lett semmi. A király igyekezett vissza a fővárosba. December 1-én keltek útra Temesvárról. December 9-én a király csanádról keltezett levelet, s néhány nappal később Szegeden át érkezett Kecskemétre, valószínűleg december 15-én este napszállt a környékén.